Розділ 13. Наступного дня Петроній ледве встиг одягтись, як прийшов запрошений в Венеції. Знав він вже, що жодної новини від Брам не прийшло, і повідомлення це замість того, щоб тішити, як доказ того, що Лігія перебуває в місті, засмутило його ще дужче, бо почав припускати, що Урс міг її випровадити з міста відразу після викрадення, а отже перед тим, як раби Петронія почали при брамах пильнувати. Щоправда, восени, коли дні ставали коротшими, зачиняли їх доволі рано, але також відчиняли їх для тих, які виїздили, а таких було чимало. За міські мури можна теж було вийти і іншими способами, про які, приміром, раби, що хотіли втекти з міста, знали добре. Вініцій вислав, щоправда, своїх людей і на всі дороги, які вели до провінцій, і до досторожі в невеликих містах з оголошеннями про двох рабів-тікачів з докладним описом Урса та Лігії і з обіцянкою нагороди за їх затримання. Було, одначе, справою сумнівною, що ця погоня може їх спостигнути, а коли б навіть і застала – чи місцева влада відчуватиме за собою право затримати їх на приватне прохання Вініція, не засвідчене притором? А саме на таке засвідчення не було часу. Зі свого боку Вініцій протягом всього вчорашнього дня шукав лігію у вбранні раба по всіх закутках міста, але не зміг одначе знайти ні найменшого сліду, ані ознаки бачив, що правда людей Авла, але ці, здавалося, також чогось шукали. І це утвердило його тільки в думці, що не Авлові слуги її відбили, і що вони теж не знають, що з нею сталося. Отож, коли Тейрезій оголосив йому, що є чоловік, який береться її відшукати, поспішив щодуху додому Петронія, і, ледве з ним привітавшись, почав про того чоловіка випитувати. «Зараз його побачимо» сказав Петроні. Це знайомий Євніки, яка незабаром прийде впорядкувати складки на моїй тозі. І вона ж розповість про нього більш докладно. Це та, яку ти вчора хотів мені подарувати? Так, та, від якої ти вчора відмовився, за що я тобі зрештою вдячний, поза як вона найліпша вестипліка в світі. І дійсно, вестипліка надійшла, щойно він договорив, і взявши того, складену на стільці, інкурстованому слоновою кісткою, розгорнула її, щоб накинути на плечі Петронія. Лице її було ясним, спокійним, а в очах сяяла радість. Петроній дивився на неї, і видалася вона йому дуже гарною. За хвилину, коли вгорнувши його в того, почала вона її вкладати, нахиляючись раз по раз для розглажування складок, Помітив, що її руки мають дивовижний колір Блідої троянди А груди і плечі Тонко відсвічують перламутром Або алебастром «Евніко», – сказав «Чи є той чоловік, про кого ти нагадувала вчора Терезеві?» «Є, Володарю» «А як його звати?» «Хілон, Хілонід, Володарю» «А хто він такий?» «Лікар» «Мудрець і ворожбит» Він уміє читати в долях людських і пророкувати майбутнє. Чи напророкував майбутнє й тобі? Вніка залилася рум'янцем, од якого зарожевіли навіть її вуха і шия. Так, володарю. І що ж він напророкував? Що спіткають мене біль і щастя? Біль спіткав тебе вчора від руки Терезія, тож має прийти і щастя. Вже прийшло володарю, яке? І вона зашепотіла зосталася. Петроній поклав долоню на її золотаву голову. Ти добре впорядкувала складки сьогодні, і я задоволений тобою, Вніко. Їжа під тим дотиком очі вмить затуманилися щастям, і груди почали часто здійматися від схвильованого дихання. А Петроні звініцієм. Пішли до Атрію, де чекав на них Хілон-Хілонід, який, здрівши їх, низько вклонився. Петронію від думки про припущення, яке зробив вчора, що то може бути коханець в Ніке, усмішка набігла на вуста. Чоловік, який стояв перед ними, не міг бути ніяким коханцем. У цій химерній постаті було щось плюгаве і смішне. Він не був старий. У його неохайній бороді і кучерявій чуприні тільки де-не-де проблискували сиві волосини. Живіт він мав втягнутий, плечі сутулені, так що на перший погляд ставався горбатим. Над тим горбом же підносилася велика голова з лицем мавпи і водночас лисиці та з пронизливим поглядом. Жовтувата його шкіра була поцяткована прищами а вкритий ними повністю ніс міг свідчити про надмірне заглядання до пляшки. Занедбаний одяг, що складався з темної туніки, витканої з козячої вовни і також дірявого плаща, свідчив про істині або удавані злидні. Петронію, дивлячись на нього, пригадався Гомерів Терсіт. Отож, відповідаючи з махом руки на його поклін, сказав, Вітаю тебе, божествений Тарсіте. Як мають твої гулі, набиті тобі під троєю у лісом? І що він сам поробляє на Єлисейських полях? Шляхетний пане, відповів Хілон Хілонід, наймудріший із померлих у ліс посилає через мене наймудрішому з живих Петронію вітання і просить прикрити новим плащем мої гулі. Присягаю сюгикатою триликою, вигукнув Петроній. Відповідь варта плаща. Але подальшу розмову перервав нетерплячий вініцій, який запитав на простець: Чи знаєш ти докладно, за що берешся? Коли дві фамілії у двох заможних домах не говорять ні про що інше, а за ними повторює половину Рима, неважко знати, відказав Хілон. Вчорашньої ночі відбито дівчину. Виховано в домі Авла Плавтія, що зветься Лігією, або, відповідно, Каліною, яку твої раби, о пане, перепроваджували з палацу до твоєї оселі, а я ж беруся відшукати її в місті, або, якщо вона покинула місто, що мало вірогідно, вказати тобі шляхетний трибуне, куди вона втекла і де переховується». «Добре», – сказав Веніцій, якому сподобалася стислість відповіді. «Які маєш на те засоби?» Хілон усміхнувся лукаво. «Засобами володієш ти, пане. Я маю лише розум». Петроній усміхнувся також, бо був цілковито задоволений своїм гостем. «Цей чоловік може відшукати дівчину», подумав він. Тим часом Вініцій насупив свої брови, що зрослися, і мовив. «Голодранцю!» Якщо мене вводиш в оману для зиску, накажу забити тебе киями. Я філософ, пане, а філософ не може бути жадібним до зиску, особливо до такого, який великодушно обіцяєш. Так ти філософ? – спитав Петроній. Івніка говорила мені, ти ще лікар і ворожбит. Звідки знаєш, Івніку? Приходила до мене на пораду. Поза як слава моя сягнула її вух? Якої ж хотіла поради? На любов, пане. Хотіла вилікуватися від любові, без взаємності. І ти вилікував її? Зробив більше, пане. Бо дав їй амулет, який забезпечує взаємність. У пафосі на Кіпрі є храм, о пане, в якому зберігається пояс Венери. Дав їй дві нитки з того поясу вміщені в шкаралупу Мигдалю, і вимагав собі добряче заплатити. За взаємність ніколи не можна достатньо заплатити. Я ж не маючи двох пальців на правій руці, збираю гроші на раба-переписувача, щоб занотував би мої думки та зберіг моє вчення для світу. До якої школи ти належиш, божественний мудрецю? Я кінік, пане, бо маю дірявий плащ, і я стоїк, бо біди переношу терпляче, а також перепатетик, бо не маю нож, ходжу пішки від винаря до винаря і дорогою повчаю тих, хто пообіцяє заплатити за Глек вина. При Глекові стаєш реторм. Греклікт сказав, усе тече, а чи можеш заперечити, пане, що вино тече? І прорік, що вогонь є божество, божество ж те палає на твоїм носі. А божественний діоген за полонію говорив, що сутністю предмета є повітря, і чим повітря тепліше, тим досконаліші утворюються істоти, а з найтеплішого повітря виникають душі мудреців. Позаяк що осені настають холоди, то істинний мудрець мусить зігрівати душу вином. Бо також не можеш заперечити, пане. Щоглек, хоча б слабкого вина з Капуї або Талесії, розносить тепло по всіх кістках тлінного людського тіла. «Хілони, Хілоніде, де твоя батьківщина?» «На берегах понту Евксинського, родом я з Месебрії». «Ти великий, Хілоне, і невизнаний», – додав малахоліно мудрець. Одначе Вініці почав знову виявляти нетерплячку. Перед лицем надії, яка зблиснула йому, хотів би, щоб Хілон одразу ж вирушив у похід. І вся розмова здалася йому тільки марною тратою часу, через що злився на Петронія. «Коли ти розпочнеш пошуки?» – запитав, звертаючись до Грека. «Уже розпочав», – відповів Хілон. «І коли я тут, коли відповідаю на твої чемні запитання, шукаю також». Май тільки довіру, шляхетний трибуне, і знай, що коли б ти згубив зав'язку від зуття, я зумів би відшукати зав'язку або того, хто її на вулиці підняв. Чи був уже використованим ти для таких послуг? спитав Петроні. Грех підвів догори очі. Занадто низько сьогодні цінують доброчесність і мудрість, бо навіть філософ змушений шукати інших. Засобів для існування. І які ж вони в тебе? Бачити все і пропонувати новини тим, Хто хоче їх знати. І тим, хто за них платить. Ах, пане, мушу купити переписувача, Інакше моя мудрість помре разом зі мною. Якщо не зібрав досі навіть на цілий плащ, Заслуги твої не мусять бути значні». Скромність перешкоджає мені ними вихвалятись. Але ж подумай, пане, що нема нині таких доброчинців, яких було чимало давніше, і яких обсипати золотом за заслуги, було так приємно, ніж проковнути устрицю з путеол. Не заслуги мої замалі, а замала вдячність людська. Часом же, коли втече цінний раб, хто його знайде? якщо не єдиний син мого батька. Коли на мурах з'являються написи проти божественної попеї, хто вказує винуватців? Хто викопає у книгаря вірш проти імператора? І хто донесе, про що говорять у домах сенаторів і вершників? Хто носить листи, що їх не хочуть довірити рабам? Хто прислухається до новин при дверях цирулінь? Для кого немає таємниць, винарів і пекарів, кому довіряють раби, хто вміє пронизати поглядом наскрізь кожний дім от атрію до саду, хто знає всі вулиці, завулки, таємні місця, хто знає, про що говорять у термах, у цирку, на ринку, у школах ланістів, у ядках у торговців рабами і навіть у аренаріях. «Просягаюся всіма богами». Досить, шляхетний мудрецю, заволав Петроній, бо ми потонемо в твоїх заслугах доброчесності, мудрості і красномовстві. Досить. Хотіли ми знати, хто ти, і от знаємо. Але Вініцій радий був, бо подумав, що цей чоловік, як гончий пес, одного разу пущений на слід, не зупиниться, поки не знайде сховку. Добре, сказав він. Чи потребуєш ти вказівок? Потребую зброї. Якої? Грек простяг одну долоню, другою ж зробив вже страхування грошей. Такі нині часи, пане, сказав, зітхнувши. Значить, будеш віслюком, сказав Петроній, який здобуває фортеця за допомогою мішків золота. Я лише бідний філософ, пане, відказав з Хілон. Золото маєте ви, Вініці жбурнув йому гаманець, який грек піймав у повітрі, хоча дійсно не мав двох пальців на правій руці. Потім підвів голову і сказав, «Пане, знаю вже більше, ніж ти очікував. Не прийшов до тебе з порожніми руками. Знаю, що дівчину викрали не плавтіє, тому що говорив уже з їхніми слугами. Знаю, що її немає на палатині, де всі зайняті хворою маленькою Августою, і, може, навіть здогадуюся, чому волієте шукати дівчину з моєю допомогою, а не з допомогою варти і солдатів імператора. Знаю, що допоміг їй втікти слуга, родом з того самого краю, що й вона. Не міг він знайти допомоги у рабів, бо раби, що тримаються всі разом, не допомогли б йому проти твоїх людей. Могли йому допомогти лише одновірці». «Слухай, Вініцію, – перебив Петроній, – хіба я слово в слово не говорив тобі того ж самого?» «Це для мене честь, – сказав Хілон. Дівчина, пане, – мовив звертаючись знову до Вініція, – безсумнівно, шанує теж божество, що й найбільш доброчесна з Римлянок – істина Матрона Помпонія. Чув те, що Помпонію було засуджено домашнім судом – за визнання якихось чужих божеств. Не міг одначе від її слуг довідатись, яким є те божество і як називаються його прихильники. Якби міг про те знати, пішов би до них, зробився б найпобожнішим серед них і здобув би їхню довіру. Але ти, пане, хто, як я знаю, також перебував у кільканадцять днів у домі шляхетного Авла, чи можеш повідомити мені про щось таке? «Не можу», – сказав вінці. «Ви запитували мене довго про різні речі, шляхетні панове, і я відповідав на запитання. Дозвольте тепер я запитуватиму вас. Чи не бачив ти шляхетний трибуни ніяких статуеток, ніяких жертв, ніяких емблем, амулетів на помпоні або на твоїй божественній лігії? Чи не бачив ти, аби креслила одна з них яких знаки зрозуміли тільки їм. Знаки? Постривай. Так, бачив. Якраз Лігія накреслила на піску рибу. Рибу? а а а Чи зробила те раз чи декілька раз? Один раз. І ти певен, пане, що вона накреслила рибу? Саме так, відповів зацікавлений Веніцій. «Чи здогадуєшся, що це означає?» «Чи здогадуюсь?» – заволав Віхілон. І поклонившись на прощання, додав. «Нехай фортуна розсипле на вас порівну всілякі дари, шановні панове!» «Скажи, щоб тобі дали плащ!» – кинув йому вслід Петроній. «У ліс дякую тобі за Терсіта!» – відповів грек. І поклонившись вдруге, вийшов. «Що скажеш про цього шляхетного мудреця?» – спитав Вініція Петроній. «Скажу, що він відшукає Лігію», – вигукнув радісно Вініцій. «Але скажу також, що коли б існувала держава пройдисвітів, він міг би бути в ній королем». «Без сумніву, мушу з цим стоїком завести ближче знайомство, але тим часом накажу обкурити після нього Атрій». Ахілон-Хілонід – Огорнувшись своїм новим плащем, підкидав на долоні під його полами отриманий від Вініція гаманець і милувався однаково його вагою і звуком. Ішов по волі й оглядався, чи з дому Петронія за ним не стежать. Минув портик лівії і, діставшись рогу Вербієвого схилу, звернув на Субуру. «Треба піти до спора», – мовив сам собі і випити трохи вина на честь фортуни. Знайшов врешті, чого давно шукав? Молодий, запальний, щедрий, як копальній Кіпру, і за ту лігійську дурку готовий віддати половину майна. Так, такого, власне, шукав я вже давно. Треба, одначе, бути з ним обережним, бо його насуплені брови не зичать нічого доброго. Ах, вовченята правлять нині світом. Менше побоююся того Петронія. О, боги, чому звідництво ліпше окупається нині, аніж доброчесність? Ага, накреслила тобі рибу на піску. Якщо знаю, що то означає, нехай вдавлюся кавалком козиного сиру. Але знатиму. Поза як риби живуть у воді, а шукати у воді ваші, ніж на суші, отже, заплатить мені за ту рибу окремо ще один такий гаманець, і зможу кинути жебрацькі торби і купити собі раба. Але що б ти сказав, Хілоне, коли б я порадив купити не раба, а рабиню? Знаю тебе, знаю, що погодишся. Якби була гарна, як, приміром, івніка, сам би при ній помолодшав, а заразом мав би з неї чесний і надійний прибуток. Продав тій бідолашній івніці дві нитки з мого власного старого плаща, Дурненька. Та коли б мені її Петроні подарував, то я б її взяв. Так, так, Хілоне, сину Хілона, втратив ти батька і матір сирота. Тож купи собі на втіху, хоч рабиню. Мусить вона, правда, мешкати десь, отже він і цієї їй житло, в якому й ти притулишся, мусить одягатися також, то. Тож Вініцій заплатить за її вбрання і мусить їсти, значить годуватиме її. Ох, яке тяжке життя! Де ті часи, в яких за один обол можна було дістати стільки бобів із солониною, скільки можна було в обидві долоні вмістити, Або ковалок козиної кров'янки, такий довгий, як рука дванадцятилітнього хлопця. Але ось цей злодій спор. У винарні, скоріше за все, про щось довідаєшся. Так, мовлячи, зайшов до винарні і замовив собі глек темного. Бачачи ж недовірливий погляд господаря, видобав золоту монету з гаманця і, поклавши її на столі, сказав, «Споре, працював я сьогодні із синекою від світанку до полудня, і ось чим мій друг обдарував мене на прощання». Круглі очі спора – зробилися при цьому ще круглішими, і вино відразу ж з'явилося перед Хілоном. Той же, вмочивши в нім палець, накреслив рибу на столі і мовив. «Чи знаєш, що це означає?» «Риба? Ну, риба і є риба. Дуркуєш, хоча доливаєш стільки води до вина, що могла б у нього знайтися і риба. Це символ, який мовою філософів означає – Усмішка фортуни. Якби ти його відгадав, може б ти і сам зробився заможним. Шаную філософію, кажу тобі, бо інакше поміняю винарню, на що мій особистий друг Петроній давно мене вже намовляє. Розділ 14 Протягом кількох наступних днів Хілон ніде не з'являвся. Вініцій відтоді, як довідався від акти, що Лігія його кохала, у сто разів іще більше прагнув її відшукати. Розпочав пошуки на свій страх і ризик, не бажаючи, а водночас і не маючи змоги, звернутися по допомогу до імператора, зануреного в тривогу з приводу здоров'я маленької Августи. Не допомогли жертви, принесені в храмах, молебні та обітниці як і мистецтво лікарське і усі ворожбицькі засоби, до яких вдавалися врешті решт За тиждень дитя померло. Жалоба впала на двір і на Рим. Імператор, який при народженні дитини шаленів од радості, шаленів тепер од розпачу. І зачинившись у себе, протягом двох днів не приймав їжі, і незважаючи на те, що палац Кишів юрмами сенаторів та августініанів, які поспішали висловити жаль та співчуття, не хотів нікого бачити. Сенат зібрався на надзвичайне засідання, на якому померле дитя, оголошено було богинею. Ухвалено спорудити її храм і призначити особливого жерця. Складали також нові на честь померлої жертви відливали їй статуї з дорогоцінних металів, а похорон був сама нечувана урочистість, на який народ дивувався нестримним виявам жалоби. Щодо них вдавався імператор, плакав з ним разом, простягав руки за подачками і понад усе розважався незвичайним будовищем. Петронія занепокоїла та смерть. Відомо вже було в усьому Римі, що Попея припускає її дії чар. Повторювали за нею і те, і лікарі, що в такий спосіб могли виправдати безуспішність своїх зусиль, і жерці, жертви яких виявилися безсилами, і заклинателі, що дрижали за своє життя, і народ. Петроній Радий був тепер, що Лігія втекла, позаяк і не зичив зла Авлу, а бажав добра і собі, і Вініцію, тому щойно було прибрано кипарис, поставлений на знак жалоби перед палатином, поспішив на прийом, влаштований для сенаторів і августініанів, аби переконатися, наскільки Нерон прислухався до Балачок про чари та запобігти наслідкам, які могли б із того виникнути. Припускав також, знаючи Нерона, що той, хоча й не вірив у чари, вдаватиме, що вірить і тому, аби ушукати свій біль, і тому, аби комусь помститися, і врешті, аби запобігти припущенням, що боги починають його карати за лиходійство. Петроній не гадав, що імператор міг навіть власне дитя любити щиро і глибоко, хоча й вдавав полке почуття. Був, одначе, певен, що перебільшуватиме страждання. Такий не помилявся. Нерон вислуховував слова розради сенаторів і вершників з кам'яним обличчям, з очима втупленими в одну точку, і видно було, якщо навіть щиро страждає, то водночас думає і про те, яке враження справляє його страждання на присутніх. Заразом і позує, наслідуючи Ніобу, і дає виставу батьківської жалоби, як коли б її грав комедіант на сцені не зумів навіть при тому витримати позу мовчання і ніби скам'янілого страждання, бо раз по раз робив жести, нібито посипав голову прахом земним, а подеколи стогнав глухо, побачивши ж підхопився і трагічним голосом почав так волати, щоб усі його могли почути. «Егеу, і ти ж винен у її смерті!» За твоєю порадою ввійшов у ці стіни злий дух, який одним поглядом висав життя з її грудей. Горе мені! І волів би, щоб очі мої не дивилися на світло Геліоса. Горе мені!» І, підвищуючи щоразу голос, перейшов на розпачливий крик. Але Петроній, у ту ж мить, вирішивши поставити все на один кидок гральної кості, простягнув руку, Зірвав швидко шовкову хустку, що її Нерон завжди носив на шиї, і поклав йому її на вуста. Володарю, — виголосив урочисто, — спали Рим і світ зі страждання, але збережи нам свій голос. Сторопіли присутні, сторопів на миті сам Нерон. Лише Петроній лишився незворушним. Він знав надто добре, що робить, адже пам'ятав, що Терпносу і Діодору просто було дано наказ прикривати рот імператору, коли, підвищуючи надміру голос, той наражав його на ризик. Імператоре, мовив далі, з тією самою врочистістю та смутком, зазнали ми втрати незмірної, хай нам хоч цей скарб залишиться на розраду. Обличчя Нерона затремтіло, і за хвилину з очей пустилися в нього сльози. Раптом поклав долоні на плечі Петронія і, припавши головою до його грудей, почав схлипуючи, повторювати. «Лише ти з усіх про те подумав. Лише ти, Петронію, лише ти!» Тегелін пожавтів від зазрості. Петроній же мовив. до Дуанція, там вона з'явилася на світ, там зійшла на тебе радість, там зійде і розрада». Нехай морське повітря освіжить твоє божественне горло. Хай груди твої вдихнуть солону вологу. Ми, твої піддані, поїдемо всюди за тобою. І коли твій біль будемо огоїти дружбою, ти втішиш нас піснею. Так, – отказав жалібно Нерон, – я напишу гімн на її честь і створю до нього музику. А потім пошукаєш тепло сонця в баях а потім забуття в Греції, на батьківщині поезії і пісні. І кам'яний похмурий настрій розвівався поступово, як розвіюються хмари, що закривали сонце, а натомість почалася розмова, ніби сповнена ще смутку, але й сповнена намірів на майбутнє. Стосовно подорожі, артистичних виступів і навіть урочистостей, яких вимагало оголошення прибуття Теридада, царя Вірменії? Єрменії. Тигелін спробував, щоправда, ще згадати про чари, та Петроній, впевнений вже в виграші, просто прийняв виклик. «Тигеліне», – сказав, – «чи гадаєш, що чари можуть шкодити богам?» «Сам імператор про них говорив», – відповів придворний. «Страждання говорило, не імператор, але ти…» Про що ти думаєш? Боги занадто могутні, щоби могли підпадати під зорочення. Чи будеш же не визнавати божественності імператора та його родини? Перактум ест, муркнув стоячи поряд Епрі Марцел, повторюючи окрик народу, коли гладіатор на арені вражений був одразу так, що добувати не треба було й потреби. Тегелін придушив у собі гнів. Між ним і Петронієм здавна існувало суперництво щодо Нерона. І Тегелін мав ту перевагу, що Нерон менше або, скоріше, зовсім його не соромився. Аж досі, все-таки при кожному зіткненні, Петроній долав його розумом і дотепністю. Так сталося і цього разу. Тегелін замовк і тільки відзначив собі в пам'яті тих сенаторів і вершників, які тоді, як Петроній отступив у зали, оточили його враз, припускаючи, після того, що сталося, він буде неодмінно першим улюбленцем імператора. Петроній же, вийшовши з палацу, вирушив до Веніція і, розповівши йому про зустріч з імператором і сутичку з Тигеліном, сказав, не тільки відвернув небезпеку від Авла Плавтія та Помпонії і водночас одна з обох, але навіть від Лігії, яку не шукатимуть хоча б тому, що я намовив цю міднобороду мавпу, щоб поїхала до Анція, а звідти до Неаполіса або Бай. І поїде, бо в Римі досі не зміг публічно виступити в театрі. Знаю що давно вже має намір виступити в Неаполісі. Потім він мріє про Грецію, де хочеться йому співати в усіх найбільших містах а потім, зібравши всі вінки, що їх йому піднесуть греки, здійснить тріумфальний в'їзд до Риму. Протягом того часу матимемо можливість шукати Лігію вільно і сховати її надійно. А що ж, чи нашого шляхетного філософа не було досі? Твій шляхетний філософ Шахрай? Ні, не було, не з'являвся і не з'явиться більше. А я маю ліпше уявлення – якщо не про його порядність, то про його розум. Пустив уже одного разу кров твоєму гаманцю і з'явиться хоча б для того, щоб пустити вдруге. Нехай стережеться, аби я йому крові не пустив. Не роби цього. Будь з ним терплячим, доки в шахрайстві не переконаєшся. Не давай йому більше грошей, а натомість обіцяй щедру нагороду, якщо принесе тобі надійні відомості». Чи вже в яких заходах на свій страх і ризик? Двоє моїх вольновідпущеньків, Німфідій і демас, шукають її на чолі 60 людей. Тому з рабів, які її знайде, мною обіцяна воля. Розіслав крім того, гінців на всі дороги, що ведуть із Риму, щоб на всіх дворах розпитували про лігійця та дівчину. Сам блукаю містом вдень і вночі розраховуючи на щасливий випадок. «Про щось довідаєшся? Дай мені знати, бо я мушу їхати до Анція». «Добре. А якщо коли-небудь вранці прокинувшись скажеш собі, що через одну дівчину не варто себе мучити і витрачати на неї стільки зусиль, то приїзди до Анції. Там не забракне ні жінок, ні розваг». Вініцій заходив швидкими кроками. Петроній же спостерігав якийсь час за ним, а врешті сказав, «Скажи мені щиро, не як палкий юнак, який щось собі навіяв і сам себе розпалює, але як чоловік розсудливий, що відповідає на запитання друге, чи тобі завжди однаково бігати за тією лігією?» Вінніцій зупинився на хвилину і дивився на Петронія так, мов би його раніше й не бачив. Потім знову почав ходити. Було видно, що гамує в собі вибух. Врешті на очі од відчуття власного безсилля, від горя, гніву і нездоланної туги, навернулися дві сльозини, які подіяли душі на Петронія, аніж найбільш красномовні слова. Тож, замислившись, за хвилину сказав: Світ несе на плечах не Атлант, а жінка, і часом грається ним, як м'ячем. Так, погодився Вініцій, і почали прощатися. Але в ту хвилину раб повідомив, що Хілон-Хілоніт чекає перед покої, та просить, аби його допустили перед очі володаря. Вініцій наказав одразу ж його впустити. Петроній же сказав, «Бач, не говорив я тобі, присягайся Геркулесом, зберігай тільки спокій, інакше він візьме гору, а не ти». Вітання і честь шляхетному військовому трибуну, і тобі, пане, мовив зайшов Хілон. Нехай щастя ваше дорівнюватиме вашій славі, а слава, нехай обійде увесь світ від Геркулесових стовпів аж до кордонів землі аршкакідів. Здрастуй, законодавцю доброчесності і мудрості, відповів Петроні, але вініць запитав з удаваним спокоєм. «Що приніс?» «За першим разом приніс тобі, пане, сподівання. Тепер же приношу певність, що дівчину буде знайдено». «Це значить, що ти її не знайшов досі?» «Так, пане, але знайшов, що означає знак, який тобі накреслила. Знаю, що за люди, які її відбили, і знаю, між прихильниками якого божества належить її шукати». Вініцій хотів було підхопитися зі стільця, на якому сидів, але Петроній поклав йому долоню на плече і, звертаючись до Хілона, сказав, «Каже й далі, чи цілковито ти певен, пане, що дівчина тобі накреслила рибу на піску?» «А вже ж!» – вибухнув Вініцій. «Отже, вона християнка, і відбили її християни». Настала хвилина мовчання. «Слухай, Хілоне, – врешті сказав Петроній, – мій родич призначив тобі за відшукання дівчини значну кількість грошей, але не меншу кількість різок, якщо його захочеш ушукати. В першому випадку ти купиш не одного, а трьох переписувачів. У другому – філософія всіх самих мудреців із додатком твоєї власної не стане тобі цілющою маззю». «Дівчина – християнка, пане». – заволав грек. – Задумайся, Хілоне, ти ж чоловік не дурний. Знаємо, що Юлія Селана разом із Кальвією Криспінілою звинуватили е, помпонію Грецину у прихильності до християнських забобонів. Але знаємо також, що домашній суд звільнив її від цього наклепу. – Чи ти б хотів його тепер поновити? – чи хотів би нас переконати, що Помпонія, а з нею разом і Лігія можуть належати до ворогів роду людського, до отруювачих фонтанів і колодязів, до шанувальників ослячої голови, до людей, які вбивають дітей і поринають в найгиднішу розпусту? подумає Хілоне, чи та теза, яку ти нам стверджуєш, не відіб'ється, як антитеза на твоєму хребті? Хілон розвів руками на знак того, що це не його вина. Потім сказав, «Пане, вимов по-грецьки таку фразу, Ісус Христос, Бога, Син, Спаситель». Добре, ось вимовив, що з того? А тепер візьми перші літери кожного з цих слів і склади їх так, щоб утворилося одне слово. «Риба», – сказав із здивуванням Петронії. «Ось чому риба стала символом християн», – відповів із гордістю Хілон. Настала хвилина мовчання. У міркуванні грека було, наче, щось таке вражаюче, що обоє друзів не могли відійти від здивування. «Вініцію?» – спитав Петроній. «Чи ти не помиляєшся? І чи справді Лігія накресла тобі рибу?» «Присягаюся ми всіма богами підземними, можна ж збожеволяти!» – заволав у пориві молодик. – Коли б вона мені накреслила птаха, сказав би, що птаха. – Значить, християнка, – повторив Хілон. – Це значить, – сказав Петроній, – що Помпонія та Лігія затрують колодязі, убивають схоплених на вулиці дітей і поринають у розпусту. Дурниці! Ти, Вініцію, був довше в їхньому домі, я був недовго, але знаю достатньо і Авла, і Помпонію, Достатньо навіть знаю лігію, щоб сказати наклеп і «дурниці». Якщо риба є символом християн, чому і справді заперечити важко? І якщо обидві вони християнки, то присягаюся прозерпіною. Очевидно, християни – не те, за що ми їх маємо. «Говориш, як Сократ, пане», – відповів Хілон. «Хто коли-небудь розпитував християнина? Хто зрозумів їхню науку?» Коли я мандрував три роки тому з Неаполіса до Риму, о, чому ж там не залишився? Приєднався до мене чоловік, лікар, на ім'я Главк, про якого мовлено, що він християнин. Та, незважаючи на це, я переконався, що був то добрий і чесний чоловік. Чи не від того чесного чоловіка довідався ти тепер, що означає риба? На жаль, пане, по дорозі на одному дворі Штрикнув хтось поважного старця ножем, а дружину й дитиною його забрали работорговці. Я ж обороняючи їх, втратив оці два пальці. Але поза як між християнами, як кажуть, не бракує чудес, то маю сподівання, що вони відростуть. Як це? Ти став християнином? З вчорашнього дня, пане, з вчорашнього дня. Зробила мене цим риба. Бачиш яка? Одначе в ній є сила. І тепер кілька днів я буду найравнішим із ревних, аби мене допустили до всіх своїх таємниць. А коли мене допустять, буду знати, де ховається дівчина. Тоді, може, моє християнство ліпше окупиться, ніж моя філософія. Я також приніс обітницю Меркурію, що коли мені допоможе відшукати дівчину, пожертвую йому двох телиць одного віку і зросту, яким накажу позолотити роги. Значить, твоє вчорашнє християнство і твоя давніша філософія дозволяють тобі вірити в Меркурія. Вірю завжди в те, що мені вірити є потреба, і це моя філософія, яка особливо Меркурію має припасти до смаку. Як на лихо, ви ж бо знаєте, шляхетні панове, який це Бог підозрілий. Не довіряє він обітницям, навіть бездоганних філософів, і волів би, може наперед отримати телиць, а тим часом це величезні витрати. Не кожен Сенека, і в мене на це не вистачить, аби шляхетний вініці захотів у рахунок тієї суми, що її мені обіцяв скільки-небудь. «Ні обола, Хілоне!» – сказав Петроній. «Ні обола!» Щедрість Вініція переважить всі твої сподівання, але тільки тоді, коли Лігію буде знайдено. Тобто, коли нам вкажеш її схованку. Меркурій мусить тобі закредитувати двох телиць, хоча й не здивуюся йому, якщо він не матиме до того бажання, і вбачаю в тому його розум. Послухайте мене, шановні панове, відкриття, що я його зробив, я великим». Бо хоча я й не відшукав досі дівчину, я знайшов дорогу, на якій її належить шукати. Ось ви розіслали відпущеньків і рабів по всьому місту та провінції. А хоч який вам дав ознаку? Ні, тільки я дав. І скажу вам більше, серед ваших рабів можуть бути і християни, про яких ви не знаєте. позаяк як забобониці поширюються всюди. І ці, замість того, щоб допомагати, будуть вас зраджувати. Погано навіть те, що мене тут бачать. І тому ти, шляхетний Петронію, накажи Євніці мовчати. Ти ж, так само шляхетний Вінніцею, розголоси, що тобі продаю мазь, яка змащена нею, коням забезпечує перемогу в цирку. Я сам шукатиму і сам знайду втікачів. Ви ж вірте мені, та знайте. Те, що отримав би наперед, було б для мене заохоченням, бо завжди буде сподіванням на більше та більшою впевненістю, що обіцяна нагорода мене не мене. Саме так, як філософ, зневажаю гроші, хоча ж не зневажаю їх ні Сенека, ні навіть Музоній або Корнут, які одначе не втратили пальців, захищаючи інших, і які можуть самі писати і передавати нащадкам свої імена. Але крім раба, якого купити збираюсь, і крім Меркурія, якому обіцяв телиць, а знаєте, як худоба подорожчала, самі пошуки потягнуть за собою значні витрати. Послухайте лише терпляче. О, за ці кілька днів на ногах поробилися в мене рани від безперервного ходіння. Заходив я й до винарні, щоб поговорити з людьми, до пекарів, різників, до продавців маслинової олії та до рибалок Обійшов я всі вулиці і завулки Був у схованках рабів-тікачів Програв у мору близько ста асів Був у пральнях, сушарнях і харчевнях Бачився з погоничами мулів і скульпторами Зустрічався з людьми, що лікують пухирі та виривають зуби Заводив балачки з торговцями сушених фіг Побував на цвинтарях а все для чого? Для того, щоб креслити всюди рибу, дивитися людям вічі та слухати, що при цьому знакові скажуть. Тривалий час не міг я нічого виявити, аж ось одного разу побачив старого раба коло фонтана, що черпав відрами воду і плакав. Наблизившись тоді до нього, запитав про причину сліз. На те, коли ми сіли на ободі фонтана, відповів мені що збирав усе життя сестерці до сестерця, щоб викупити любого сина. Але хазяїн його, такий собі панса, побачивши гроші, забрав їх. Сина ж залишив надалі в неволі. «Ось і плачу, – мовив старий, – бо хоч повторюю, на все воля Божа. Не можу, бідолашний грішник, стримати сліз». Тоді, наче перечуваючи щось, вмочивши у відро, Накреслив я йому рибу, а він сказав, і моє сподівання в Христі. Я запитав, ти впізнав мене по знаку? Він відповів, саме так, мир тобі. Тоді почав я тягти його за язик, і добродій усе мені виляпав. Хазяїн його, той панса, сам є вільновідпущенником великого панси і доправляє до рима тибром каміння яке раби і наймані люди розвантажують із платів і переносять до будову вночі, щоб вдень не заважати рухові на вулицях. Працює серед них багато християн, і його син також, але позаяк праця ця непосильна, хотів він його викупити. А панса волів забрати і гроші, і раба. Так розповідаючи, знову почав плакати, я ж додав до його сліз свої що мені вдалося по доброті сердечній і через біль в ногах, якої я дістав через безпреревне ходіння. Почав при тому ж таки нарікати, що пройшовши кілька днів тому з Неаполіса, не знаю нікого з братії, не знаю, де вони збираються, щоб молитися разом. Він здивувався, що мені християни з Неаполіса не дали листів до римської братії, на що я відповів, що в мене їх украдено по дорозі тоді сказав мені, щоб я прийшов вночі до річки, а він мене з братами й познайомить. Ті ж допровадять мене до молитовних домів і до старших, які керують християнською общиною. Це почувши, зрадів я так, що дав йому суму на викуп сина, сподіваючись на те, що великодушний Вініцій вдвічі мені її відшкодує. — Хілоне, — перебив Петроній, — у твоїй розповіді брехня плаває на поверхні правди, як олія на воді. Приністи важливі повідомлення, тому немає заперечення. Стверджую навіть, що на шляху до знайдення лігії зроблено великий крок. Але ти не примащуй своїх новин. Як звати того старого, від якого ти довідався, що християни пізнають один одного за допомогою знака риби? Єврейці, пане». «Бідолашний, нещасний старець! Нагадав мені лікаря, якого я захищав, одубивць, і тим мене передусім зворушив. Вірю, що познайомився з ним, і що зумієш скористатися з того знайомства, але грошей ти йому не давав. Не дав йому жодного аса, розумієш мене, не дав нічого. Але допоміг йому тягти відра, та про його сина говорив з величезним співчуттям. «Так, пане». Що ж може сховатися від проникливості Петронія? Тож не дав йому грошей, а радше дав їх йому, але тільки в душі, подумки, чого, коли б він був істинним філософом, мусило б йому вистачити. Дав же я йому через те, що визнав такий вчинок необхідним і корисним. Бо подумай, пане, якби він привернув до мене відразу всіх християн, який би до них доступ відкрив, і якоб викликав у них довіру? «Правда, – сказав Петроній, – ти мав це зробити. Власне, тому сюди і прийшов, аби міг це зробити. Петроній звернувся до Веніція. Накажи йому відрахувати п'ять тисяч сестерців, але в душі, подумки. Але Веніцій сказав, – дам тобі хлопця, який понесе потрібну суму. Ти ж скажеш еврецію, що хлопець цей – твій раб і відрахуєш про нього гроші. Поза заяку все-таки приніс важливе повідомлення, отримуєш таку ж суму і для себе. Приходь по хлопця і по гроші сьогодні ввечері. Ти істинний імператор, сказав Хілон. Дозволь пане присвятити тобі мій твір. Але дозволь також, аби сьогодні ввечері я прийшов тільки по гроші, бо євреїці сказав мені, що вивантажено вже всі плоти а нові приженуть лише через кілька днів. Мир вам! Так прощаються християни. Куплю собі рабиню, тобто хотів сказати раба. Риби ловляться на вудку, а християни на рибу. Пакс в обіскомс. Пакс, пакс, пакс.